أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كثوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق من شر غافح إذا وقض ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسب إذا حسب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى في القناة الذي يوثبس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نتعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقصوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين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 صدق اللہ العظیم معزز علماء اکرام تشریف برمادی زردی مکہ اطارے بیلم حیثیت لرب اوڈا حقیقت تا سطحیم قرآن مکہ تبروز تے سی الحمدللہ اکبرو مشران علماء قدر الله او دعوذت بغمبر صلی اللہ, علی و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفرمان مطابق زمان خل ذہن دماغ او بسوچ کے باقیدہ موجود ہوئی او دعوذت حکم مناسبت سرا ختم کے ماہ ابتدا ہو کرا صورت الاخلاص مکی صورت دے مکی او مدنی صورت انہوں کے فرق بتا ستا حضر مطمئن کے اطامت برکاتو انکڑے ہوئی مکی مرکی صورت مدنی صورت ستوئی بہرحال دا صورت و مکی صورت تے دنزول پہ اعتبار سرادا دا قرآن کریم دو نمبر صورت تے پت صورت النعت ندین آزل شوئرے او مکی د صورت النجم ناچو و اجتمتی پارا نمبر صورت تے پتم کچے دا پی غمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده اترا واقعیت تا تفصیلی اشاره شویده ده کمی معیداتو که ده پنزلتمی سی باری سبحان اللذی اترا بعبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ده غر صورت په کم اشاره شویده ده یهود و اعتراضات و داغی جوابونم قرآن ده زیور کردی بیادا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده برعت ده او ده رشدن والی ده ده حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کلمبه قولو چې مشرکین ورلراپلو ورته وی چې ا ابو بکر تا ملګری پهنني او نه خبره کړې ده ته مانی حضرت ابو بکر ویدی خبرہ وبلی وی دي نه خبره او بلې کې هغه د پیغمبر وروي چې ما هم منل دا خو ما کا منو په دغه ځکه قران کریم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم د صفای د پارا هم پا دغ سوره نجم کې معم ت قوانل هوائين هوله و حياتونه هم نازل کړيدي او د مشرق مد کو او د دنیا مشرين ت پې هم راغلو افري تومل الله ت العذا ومانا تثال تتله چې مجرين جواب که او تلك الغراني پله وإ شف هناله ت تجاب نودابل سر بطونه صورتو را روان د نزول په اعتبار ترتوب ويشتمن نمبر تورات د قران دی ور د تورات الناس نه نازل شوه دي مخهزه تورات النجم نه نازل شوه او د په اعتبار د جمع ترا مذهب عثمانی د جمع مطابق د قران کریم یو تن دولتوم نمبر تورات ته تورات الاخلاص ربت اذا ما قبل ترتدي ما پهل کی تورات اللحب کی وتا د نزول کی کتلې دي څرداري کونين صلى الله عليه وسلم د تطاډي ری ترانه د تطا پجړي ری باندې او درېدو نن ته با د تطاډي ری یو نیمګرڅو غږه کوری دا مروا چی دا د سلو رینچو کوری بارا او پاګه زمانه کې د تطاډي ری ډیره باروا او د مروا د غوم دی ری باروا په دې کې نیله نظرین باندې چې او دا ډیر دی اپکته او ترداري کونين او د عرب سردارانو ته آواز وکړه ټولو ورته دی بالکل لاشت به منځو ته چې پتا زمونږ ټولو ایمان دی او تا چره تا په خبر او واني زمونږ اعتماد دی نو کې تا چره درو نه دی ویلي ارشاد یې اوپر مې ویل چې بیا تاسو ته او قبرکم اوغه د کامیابۍ اغدا ده چه قولو لا اله الا اللہ فتغلحو نو یو روایت داده چه ابو لحب دمکی سردار یو کان راوازستو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فتی اویشتو او دا الفاظی اوی چه تبن لکا لحاظا جماعتنا یا محمد آیا تامون دیل راجم کریو تا حلاق شی العیاض باللہ ثم العیاض باللہ بل روایت چه دا بتے دا تیونی بل روایت چه دا بتے دا ولا او دایروي تبا تنكاله داغه جماعتنا يا محمد بيت و محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم کې د ديلا پوچتي د لجر بجلال جلال عثم الله نه ارشاد پرمایلو تبت يدا ابي رهب وتبر لکه دنيا دنیا امتا کوتن چا چې بيده بيده محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم کې دې لوي نه لوي تري وي ته لوړه قران او حديث دا ټول وکتلي د جګ د جبهه بیا راوتی وی دال د پیغمبر دال د کتاب او د پیغمبر شان کې چا بو تحقیق کړي وی صرف د امت خل ديني ته زمانہ کې تا ټوډې رکتل لو لوې جزان ته لو لوې اکابر علماوی لکه د پیغمبر به ادبی وکړه الله ورنه دومره دومره جبا چې د مرګ نه پاتې لا چاته نه پولو دا وله به د پیغمبر راغلا باغ يرد الله د عاشم الله حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام مقابلی تبل امن باورو روت اگر, انکار اکڑو کے راگے کے رو دا دا اگر کی انکار وکړو بلالک کرا دے بل امن باورو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام په حق کې خیره وکړي رب ذوالجلال ورته وکړو دا زم دا تي جوړ اوتي ولا کې د پېته اگر کی په ټول قوم کې متجاوب دعاواتو نو د پیغمبر دیادای کې رب ذوالجلال انسان تقدیر زیات پخهر کیږي نو دغه پیغمبر پر الله علیه وسلم به ادب سره الله ابو الہب میعتاب نازل کو امغان نعمت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اند نو الله ورته اوپر مهل کی هغه پروردیګر کی ابو لہب له لاتونه مات کړي دین توای چې هو الله احد رب د دوه سوره نو نعمت کې مناتبات دي نعمت ده الله تعالی خپل محبوب پیغمبر باندې دغه کو امت باندې دلتا وحدانیت الله تعالی په ضیانیږي چې تم پر د اکار کړو ابو لهبل کاله کوه مات کړو دا وروسته د توه په خاطر هو الله واحد اغي او الله دې شانه نزول د صورت ته ده دا پارا ځوندی په صورت خدای وی دی د صورت بیان شي یو شانه نزول د صورت یاد ایت یاد رکوب یا او یو ور تر رب د ما قبل تر یور تر ننبد سره معطب الف بنداج فیو یو لب د صورتو د حمدی تشریح سیدا ور تر بیان نو دی جه شان نزول د صورت سره څنګه نازل شو ور نازل شو هغه د وخت یوزن مشرکین مکہ ور تر يهود سردار کوین صلی الله علیه و سلم لراغ ور تی نه کی نو طب د تد تا دا اللہ نصب سے دے دا چاہ پلار دے خز سوک دا بچی سوک دی پیدا دے خاندان او نسل سدے اللہ دا غی جواب اکڑو دا قل پر ور د دا نصب تقو دے گڑو اللہ جواب اکڑو چے اے حبیبہ دا بخپلے چے ما بیان کا جزمہ سے حیثیت دے نو آدھا حیثیت دے دے قرآن بیانے قل هو الله احد وهو الله احد ودي قل كيو قبرلا مقتری مو بیان کړیلا قل فقل ترى اثبات در تعالت ته یعنی پدې صورت کې وحدانيت د باري تعالی تر اثبات در تعالت هم ده او اول اثبات در تعالت ته ورپتي وحدانيت د باري اول ځکه چې قل خطاب اچته ده مقاتب قبول تو غلو قران نزول پهچا کې دو نزل عليك الكتاب بالحق قران وی لیکنه چه نزل عليك الكتاب بالحق ما ذکرله فتابه دی پاک حبيب کتاب پر احتیاط را اي متلبسا بالحق بالحق اي متلبسا بالحق ودنت وترفرمي قل بسم الله الرحمن الرحيم باذن الله پنون دا غلاله ترا باذن الله پنون دا غلاله الرحمنی چی غبق ان کے دے الرحیم نحربان دے قل او اے ورطیبا کا حبیبا هو الله احد چی اللہ یعو دے اللہ احد اللہ یعو دے. دا قرآن کریم ڈیر زائے بیان کرے دے هو اللہ احد چی اللہ یعو دے درمی تی پاری سور عمران تک لاری نو سور اعلی عمران پر ابتدا کی دا انت درمی د سوره بقره پاтири تقریبا د درېنتی پاری روم باندې او تولا د رې باسي لې دېنتی پاری د تلاش درېنتی پارا د سوره بقره کې د 300 د 150 مرو کو دا او ورتر 254 255 نمبر آیت د سوره بقره سورة الاخلاص کے ہوئی تھی اللہو احد دلتا سے فرمائی اللہو, اللہو اللہ اللہو لا الہ الا ہوا اللہو, اللہو اللہ و ذات پہ الموصوب بطبات الكاملا بابا در شاہ منصور سے ہوئے غریق الرحمت کی اللہو الموصوب بطبات الكاملا لا الہ ای لا معبودہ نجد بل معبود اللہو لا اله الا هو نكتب المعبود مگر یو هغه دی الحي بذاته دائما زم دې دی هغه د خپل ذات په اعتبار سره د پاره د دې مؤيد بل قرآن کې دې ختمتبارک هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت ژوند بهول کړي مرول کړي ال تبلہ فرمایي هو يحيي لا يموت اغه جو دې کولم کوي مرولم کوي په خپل باندې کوي څنګه دې مرګ ورل او دلته فرمای القیوم ای القائم بتدبیر الخلائق دا الله یو دې څنګه یو دې یو خدا چې خپل ذات په دیوار طرح هميشه هميشه د پاره دې کوي څنګه دې دې مدار چې قائم دې په تدبیر د خلایق باندې د ټول مخلوقات تدبیرونه دې کوي انت فرمای وماكروا وماكر الله والله خير الماكرين موترکین کوفر د کوفارو پروکار دین ته بیرونه کوي الله هم تدبیر کوي او الله بهترين تدبیر كون کے دي نودلته کي فرماي بیا د پوره آل عمران آیت نمبر 24 ورشي همدی ترې مخه بارک کړي سورہ آل عمران دو 2 نمبر آیت تورشي پرونبه کوي وروګ مقطعاتونه دي گرم نمبر الله لا الہ الا ہو اشتاکہ نہیں اللہ اللہ ذات لا الہ ایلا معبودا لا موجودا لا مسجودا الا ہو مدر یوغد الحی القیوم جن دے دے قائم دے جن دے دے ذات پر اعتبار سرہ ہمیشہ دا پارا قائم دے د خپل د پات او د ذات په اعتبار او قائم دی په تدبیر د مخلوقات واندي ال تذکر مای اللهو خالق کل شی اللهو خالق کل شی خالق د هر یو چیز دے مدلته دلته له موږ کې ورشي کتر کری د سوره ال عمران دش بغاتون دی دلته مو پاتین لکی چې ذکرونی رنبانی آیت دا دتوحید دلیل دن نقلی دتوحید دا, دا, دا رنبانی دو آیاتون عقلی دلائل لی بیا نقلی دلائل لی ورپسید دو آیاتون بیا تتمد وحدانیت دماری تعالی دلائلو دا نو دلتا فرمائی چلک مرخی اور شی مکتی شفیرہ مطلع لے راجبہ خبر علی کی دی دے ریکے نمبر شی آیت نمبر تاک ایت نمبر 3 کور کې اوندي رسول الله عمران کی و نمبر راي فرمای فاما الذین فی قلوبہم زایغ وحدانیت تعالی بیان کړه قرآن کې د متشابهات او محکمات ذکر شو چې متشابهات ته محکمات نو پدداږي چې مفتی جدی رحمت الله لاله د بوکاری شریف حواله راغت کې در فرمای فاما الذین فی قلوبہم زایغ طغاره لاغ کتان کی فزرون داری وزرونو و ده ده و و دا غی کی کووگو آلے لے نو آغا خلق بسکئن اغلی کی چه لبخاری شریف کی وی حدیث درے خبر ایک باگئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کڑی وی یو خبر ادا کری دا چه درکی کووگو آلے والا آغا خلقو وی زمانہ کی وی او دا با تیر زیاد مالداری نو دا آغا مال دا وجبا مکمل منکرات طرف تروانی جو ام آغا جی اغیب قرآن پوئی گی ناو قرآن د مخی تیخی او دا غیب دا ترجمی پا ذریعہ بردان تا دیر سمجھ داروئی خلق پا پی گمراک کئی حوالا موجود ہے معارف القرآن جل نمبر دو دا تاردومی تیوبن مختیعظم داوئی مصنف دے جل نمبر دو کی نمبر دت کیارا دا اوگو رئی غرنہ بیاننا نمبر دو صفحہ کیارا بیاون دہا مؤتیر مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم پاکستان او مفتی اعظم دارنوم دیوبند او د دارنوم دیوبند زما غتاه دي هغه خبره دي کی داون داځه کی فرمای وراتقون بلا علم دیونن برایت کی وراتقون فی علم اختلاف دی تیری دی امام شافعی او زمون دی مسئله اختل اختلاف د دې دی آیت په الله باندې د وقت لازم او د عدم لازم منه دومندی امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کلک ولارد اصول کتاب نور الوسی کی تابون راغت علماء نات دی دو اصول کتاب رو ہدایت خلافت اقامتہ جلئے نور الانوار رافلی سولی شاہی رافلی توزی تنوی رافلی کتاب رافلی دو اصول زادی بغیلا نکل کڑی دی نو دی ہے کہ امام حاتھی رحمتہ اللہ علیہ و ما یعلم تاوی له الا اللہ وراتبون فالعلم او تاط ہر ی قرآن کریم کے ودی امام کے مذہب مطابق وراتقون باللہ فبین مملكہ الوردہ ہوندے تھا تنقر قران کی دونوں کی بھئی ہر یو بھئی دادی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ مذہب مصاطب تزامین نو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ تے ہوئی وما يعلم متاویلہ الا اللہ نو کوئی پتاوی کی پتاوین یقولون آمنا به علی متشابهات و علی لیکن طرف دا خبره کی چې موږ به ایمان راوړې ویږي په الله او د هغه پیغمبر او دا اعتراض راغلی د چاو دا جواب د چا د آیت موږ که خپل فضلات کو دا جواب د چا لري جواب د نجران نثار راغلی پیغمبر علی تلات و سلام لا اکرازات وکړه ور تیریتی ورو وحو په مینو قران کی خدای پروردیګار وای چه دا ایتا علیه سلام زمان دو روح میں دینو دا خود اللہ زمین تثلیث عقیده ثابت شواد اوار تیرے قرآن وی چه آیاتهو دا سیو سو اعتراضاتی اکرو پی عمر صلی اللہ علیه وسلم دا وحدانیت دا توحید تا عقیده بانمی دیر دلائل پیش کرو دا تثلیث رت مکر آگے اگیق ببین اللہ ثالث و ثلاثہ یا با یهودیانو وقالی پیل یهود عزیرون ابن اللہ <مشركين> وچریکین اوغلی نحن ربنا الله واحد باو قران درې کول تر نو داعی اتدا غو کناذیو نو ور راتقون په علم او راتقن علم دې مطیاعم پاکستان مطیاعم دارو می دې وان دا دارو می دې پوری چې موجوده ده او دا دارو می دې غن ټول علماء هم طاره متفق دي ټول علماء دا خبرې دې اول کړي دول په متفق دي د یادو مې دلبان فتاوات کومراروان د تر نه په ژوند کې اگر څو بازي راغي لکه د کمزورتي رښتو کوم فتاو او غره ور کړی دي ژوند تر څنګه ما لري ته اتي ژوند کې مشتا او بیر ژوندو کې مشتا نو دا سي ترتیب ده د یادو مې دوغان دي فتاوي شتا هغه ژوندواله یوم ان کنده د موتی عز الرحمن ته بنا یوم د موتی محمد يفي رحمت الله او دما ټول ناس د قوت یو کې دي جواب دی اون در کیدا غتی هغه بیا پدی مارقور قران جنه نمبر 2 طب 12 13 د کتابنا پر بار 13 کور اضافه باندې لیکل دي چې وراتقون فی علمنا مراد الثرف او ثرف دنیا کې اهل کلت و الجماعت دي دی دیوان لیکلی ما په منو نه مخاللم جدا اور راتقون فی علم ت قران کی دا کمرا غل دے دین مراد صرف اہل کُنۃ والجماعت دے کہ جدا د تو ہا بود فی غمر پر صحیح دے اعتدال پ طریقہ باندې روان دی اللہ جوترم ہوتا تو قائم ہوتا ہے متادی جدا یہ کرسچن کی باری تور کے لیکن جب تفسیر کینۃ والکتاب وقت تم نشتاط کر کجدا پتہ دیئی نہ داو دغه وختان یب د باری تعالی <سؤال> کلائن د مالکیت <سؤال> ثبوت شتا د خالقیت ثبوت شتا د راتیتیت ثبوت د الہ ثبوت شتا د معبود ثبوت ثبوت شتا د مسعود ثبوت شتا قران کې تو کو یو یو باندې دلالت کوي کدا چې درځ طول قران به چار کې د وحدانیت د باری تعالی په ديوار د خالقیت تر په اعتبار د راجقیت تر په اعتبار د مابودیت تر په اعتبار د مسعودیت تر په اعتبار د الوهیت تر په دا ټول څه په څون په اعتبار د مالکیت تر دا یو یو په اعتبار د غیر تر په اعتبار د عین نه دې تر د رب د جلال یو په اعتبار د حاضر و ناظر تر دا الله ټول د قرآن کریم راغلي تل تا هو والله واحد الله غزا ته کې زيه يهودي جواب شو تا پروردګار د چارې لپاره ټوپه مورې ټوپه تا پروردګار د چارې د کوم نصل کې را روان دي ورته وي الله واحد و ته يهودي توا خپل جواب ته ما قل و دلما دا ما پروردګار دی او دي يهودي نو په لارستانه مورستانه نو دې نورستانه يهودي يهودي لا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا ند له ولا لا ند ولا وزير لا, لا اله الا لا اب له ولا ام له لا, لا والد له ولا ولد له لا اخت له ولا اخ له لا عم له, ولا عم له لا خال له ولا خاله له لا اله الا هو بديع الوجود اي یوازی ذات دے اللہ حصمد خچی یوازی دے ندیر سا سنگا کئی ددتو اے نشتہ دے لہم داد توک کئی سوال لگا نا ددتو خدہ رہی اللہ حصمد مجھے کن بلہ اعتراض کئی اللہی جواب اکرو چے مکی خلقو اے دا دنیا کو فارو اللہ حصمد اللہ دا ہر سنہ بے نیازہ دے نور تر ٹکی ضرورت شتا ند پیتی ضرور نا دا جهداد ضرورت شتا نا دا بادشاہ ضرورت شتا بادشاہ ہم دے اپو کمران ہم دے داری اوسیس فقفل قبض ہے پدرت کی ساتھی سوکو ارلہ مخلہ نیچی رات لے سوکو تفوز نیچی کولے اللہ سمد بالکل بینیاز رے سمد ذات تے اللہ احد اللہ سمد فدی کے اثبات دا علوحیت تفا اللہ سمد کی دا علوحیت اثبات اللہ سمد اللہ بینیاز اللہ صمد اللہ بنیازل <بي> لم یلد ربیوک <رد> جایتایانو در در یهودیانو در مجرکینو کم <كمكم> کم آیا <ها> تدار کم <كم> کم خبر در <دا> دکر <دوك> وقالت اليہود عزیر <وعزيرون> ابن اللہ او یهودیانو شعوزیر علیہ السلام در اللہ زوئے در وقالت النصارا المسیح ابن اللہ او دې نور څه وی موږ اظن الله واحد به مونږ الله زموږه تډير کو کوي او دغه په دې نور مچري کوي نو څه بنات الله فرشتي د الله لونه دي الله یڑا ذو کلم لم یلیدو ولم یولد متې کوته دادی نو ده کان پیدانه رب لاشتان مزریه تا خبره کته ما لم یلیدو ولم یولد متنه تو پیدادی ند چان پیدا دی ولم یک لم تاسو د علماو نه ورېدی چې لم د ماضی د همیشا کلي نتی د بارر دی لم د ماضی د همیشا کلي نتی د بارر دی یعنی مزه یو نشته نی زه نی ولاتو نشته نه او ند پیدا و نه تصور کې راتلی شي د همیشا نتی را لم یلد ولم یولد نتنا تو پیدا دی نتنا چانا پیدا دی ولم یکن لہو کفوان آحد ولم یکن لہو کفوان مثل آحد حصوک دا متابینا برا حال تا کبو پیدا دی یو دی وبد بینیاد دی دلتا اوز متابی چه تو داو نوائی چه دا باران دا پارے دل, دل اختیار ور کردی دی د بیماری د پاره دله اختیار ور کړی دي چې بیماری ورترا والی شفاب دي په کې نور خدایانو څنګه مشرکین او ځان نه جوړ کړي لے بوتان ګوتان جوړ کړو دا به ګاळी دی وی دا به پلان کړي دا کې مذاهب دی هندستان کې یو قوم اشتها د ټین کې نور خدایانو پایلې لري هغه وې درې درش خدایان خدایانو یو قوم د هندستان کې اشتها بنکافت دغه ټول عمل غدی چې روانه متیازي شروكي راغې په ستاسو تفويض متیازو ته تا پروردګار تعالی کومره دوی شاندار کړه اېجزان ته ودروله او غواو کې چین کې يه ودا نو او تا کتان دي یو خداګا جوړ کړل ره پرنه دیواله ده شپښه د لاسونه دي جوګوتنا تمہا دی تاور ته نیو پروتاو و ګوتو د ورته ډیر کې براتو کلیه دی ورته کوو نو ګوتو د ورته دیل غره ای پیسه وړو چې نن باور ته نیو نو تا دې ځان چې غنور ته نغور پرو کتلې خدای دې ټنوټو څخه دغه خوشحالي ميدانونو خدو نمبر دې ارادتي تا دې خدای په توهه پېکته کوي او دغه ورته غاړي ته خوشحالي غاړه دې خدایانو د الله علیه و سلم یا توحابی را مجلس کے کے ناس کو نور توحابی را گئے مجلس رسول اللہ سجسا وقت جاہلوں او ایمان میں نور آورے نور مال اقبل بود دیرہ را کردے وزور اقبل قدرے فائدہ توحابی را گئے را پیغمبر مجلس کے دے او دے شرک خبرہ کئی اگر تو یا رسول اللہ نوی علیہ السلام وردم اس کے شوئے سنگا ویان رسول اللہ تفر روان من دم کو بدات ریکوا خدای من جان دې ها ته کټی نه جوړ کړو بیا به موږ دې کټی نه جوړ کړو هي ماده ورونه جوړ کړو بلته ملاو ورونه واه دې خدای دې جوړ کړو بیا نو پر طرح کیو نې تو هاو تفر کوم جنگل کې وږې شو چړډر بیا څه دې شو نس جن ما وی ته خدای له بیا ملات جوړي کې ختم ری لاس دې دیو کټ کا را نه واه غومه پړو نه نور lànم بیا کوږې ما دې په پخاله بلناد ټول کې عام انتقاد کا هغه دې الله غړو ډېر هغه په کران نه پورهږي رجلك مکه لاندو ما دې په ځای ته بیا ګورم او ټول می زري او مواد نه غوډه نو کولا او کده لوګي په حالت کې ورته مرنه نه له خدای څخه او دا غنګل نه راو پم نوي نه صلوات او سلام دې روښانه دل ورته وي او بالکل ثاني फायदा ویګړې حیرانو رماطلع فطاټ کیول ویګبا چې کله تمرللو د جاهلیت په زمانہ کې غلو سفرل تو کاروبار د تجارت د پارې شام تا انو یک تک یوری نه یو ډېر کړه زمي ګونه وینتاو ملياد په دې ته دا چې پڅیدا باندې پروت دی او چې وی ټولش پرې تجده کې دی را کا چې ای زما پروردګارا زما پروردګارا غريته مې دې سفرل ز موضوع شم د دې کې ګټه نو یو خپل خدای ته دا چې ځان نو دې ته نو وي چې ناشته نو شو لار کیو نو هغه سفر دروام دې پټ پټ راو کجوري ته نړل شو نو دې ته خدای یاد کو کجوري جوړو ټول بدن دې کجورو دې یو لا دې او تک دې مور میرا د ما ته وی چې مر بده کی تا دا آغا اغا لا تقارده اغا تحرطه موری که دکجوری نو نمی قارده اغا تحرطه اغزو گیشو وی دیکه مور را تاوی چه دوریگه او چل باگو وی دوارا لڑو اغیر تا ای کولیچه اغا کم کجورینا چه زمون کنه جور دی آغا کجورا و کم زمیلانی بی وی او دیکی کجوری اون ده نو اغیر آواغت را لگلک دور کجورا و دا غیر مطابقه د جب لار مورته بیا په جاه شنه ما ورته کې بلاره تا مله کومه یو ناق وړلو په تدمنه وی دی بیا ورته پن لګولې دی بیا غی نپت کی روانو ما بنګا نو یو دغه دلاته یو لوي اټه باندې جوړه وا او یو بار کتان دی په دغه غټي جوړ کړو هغه دی طرف نه وا او دی یو بار ما ورته دی دا د کګیو کا دا کای دینواله تا ما ورته مهنه کته دي ا ما ته وی وای دا په کوم ک نو مه په شریکه نيته دا بس چالي ودا چې کوم ګوناګاري دې به دونه ني تزان تبراکه کوي خو jira کم د غي نیکان خلک دې به اثر نه ني تزان تبراکه دې دغه دافي دره باج خلف چ نورتن راځي دي ورته دې شروع کړي راځي دا, دا, دا, دا, دا, دا کیداله بعض خلق شدیح انو اغیر امیتا چیوگوری نو دعاقی دیگلک حضرت ابراہیم علیہ السلام امیتا بارک و تا کرے وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض گردن ومن قرآن کی بابی وخلی ملکوت السماوات والارض والیكون من الموقنین فلما جنہ علیہ اللیل رعا کونکباً قال حضا ربی فلما افل قال لا حب لا فلما رالق را مر بازغاً قال حضا ربی ورما دا کله تا دې وای او رغیبونو په اړه څه وای نه دا استاد دې چې دا نو غوړ دا وقفه نو دا د مشرت یو کثم دی دا باقاعده د مشرک کثم نه چې لکه ټول محدث لکه بنټی رورزږي امه ته یو ملتانی یو تړیو امه ته یو ملتانی دی چې موږ نشا توحید او پاکستان امرو بانی دی په مګې کې ما دا خبره وای نه نو پاکستان بانی او دا لیست سر پر تعالی د دیو او قیامت د مولتانی موږ دا چې سر پر استان صفدر دامت برکاته اللهم الله او عمر دراز درازور کی 1996 کې د دورته کول غریزه د ډیر اقوال دا ذکر کړو چې دغه پوری پوری ملکوزات دي او موږ فلل لیدل نو اګه بل لیکلی امام بخاری چې څنګه چا نه وزون د توړه لیکلار امام بخاری چې د قران له اره آیت تفسیر د پیرمر نه فل کړی او اګه له امام بخاری اور یہ حدیث ہوا اگر امام بخاری تے شیعہ راضی واجب القتل وی دینہ ا کتابی لکھرے او وی لکھے امام بخاری رو پتہ کوئی دنا هلکه ستپلار نک پتہ نہ پوی دنا ته امام بخاری باندې رب کہ او بیا طالب کی جان تم واحد و الکه خبر را اگر جمن عادت نے چاداتے نمون عادت بلو بکواکی کو نہ کین شرم او د تو خبر را یو ولی اکابرینو دا دې د نوم دې وګن ما خپلوا تر خپل دې دومره ډیره د چې دا بوله هغ وو لکه د پیغمبر حدیث پکې اورته دي لې امام البخاري باندې دوه رکعت بیا د دا ما ماخيله والے دې نو دې شروع شو دا خودي پروپاګاندا کوي نو الله کا پروپاګاندا کوي عبد الوکیل ممتاز فقيهوی شیخ الیا شیخ زکریا یو یو اروپا قران کریم په ډیرو آیاتونو نشي کثبوت ته باغي باندې راځو تدې به کې روایت امام بخاری ته شيا او رافيزي ويل امام بخاری واجب القتل ويل امام بخاری تا داوي کې دا عقل كار نه کېږي په حديث نه وي دا ته روایت د لار په حديثو په پاکستان نه خار نه قران دي د کتب کې نشته خار نه قران واقعي تاسو ته یاد ده نه ده یاد دور ته یاد یاد دي نو کې وختہ تاسو سره ګنګل وغورې دیه لګي دا د دې هندستان کې حضرت انیرا مطلب الله ده چې هندستان کې یو کار ال دیو ګورو دی دا ګورو چې یو سره چیلدا موږ دونه ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته وی دوتجا وړي په تو کې له ودي غرم پشپاره دي وی دوتجا وړي مان پتو دي غرم پشپاره دي دغه له پشپاره ثمنه پشپاره بیا د زعفران پتو کې له ودي غرم پشپاره دي وداولي وداخاري نه پروتانه دغه هاري او چه پشپاره دي نو دا تیر دي تا پنتوي دا ګورو دي بالکي تا ته ځکه تک تو ګره نه پروتانه پتا به نه لګي او د یو دایي کې ګره نه او زعفران دا کلی او یو من د ور دربار من من مناطلو زه یو تر دی و تا پره کو کو نه چيلي بیا به تل عاشق تا و سې د ټیک دی ته په خا د نه شو د ور جپاتي شو تا لګدا چې دا مرید خبر اوبار چې تټي وکم یې ګټه خوایدو دا باچا دربار ته تیلي تماشې لوینند نو تټي ګولل ته دربار روو په دربار کې یو ترېره اوس ته لوي جي ددکور دیوالو ددکور دیوال ته موږ ګټ ګولر د پورته غلام کوله هغه دیوال په موږ را پریوتو ما کچا دیوالو موږ دې په وجه باندې زمون یو ملګری مرچو به زه کومه والا او خپل کوته می کتلې دې ملګری می ګټ کو تری مرده 302 داواد او څه دا کلا نه دراغې دي خاري نه پورته نغله دیوال په وجه را پریوتو وی خاطی شوابل کوله 302 دی جوړي الکه غلام کوله نو څه دې دیوال ولکه چې جوړو چې آپ را پریوتو کو کوه وی تا جی هغه تاړي ورته وی کور ما څه پستون لا څه خو نو جوړ کړ دا ترکار ما ما جوړ کړو بیا واه تم رښتیا وای دا ته ځه ترکار ما مارا و دي کچې دیوالی جوړو چې تړې ته مرشي هغه چې ترکار ما مهارو استاوه کوي چې خټه په ما نه و جوړ کړی دي من دوی جوړ کړی و بیا واه تم ځتا ازادي مزدور راولې مزدوري راو حل کفته دیوالی کچې جوړ کړو وی جوړ را تا دې وای چې وله ما کوبلې نه دا بیا تم دا بلې اورا مخې ته توضو علی دياتې کړې او پرېته زما غلطی نه ده فلبانتي واتی چالو انا غلا غاډي خپل شهر کومه رامن داړه زوړي د مانه مشکیزه پرېوته وبته دوی شريتي اتی شوي ته یو څنګه اندر نه ته څنګه اټیو دراواله کې دې لرنه والے ته ترته يو هغه راوت هغه ته لکه اټیو او پرېته زما غلطی نه وره دغه یو جنیر را روانو دې دې چې جوړ جوړ چا دې با شران ګو کنه په دې او ته ته تاسو مده څنګه پلانار میاจีนه اوله دې دې ډولې جوړې جوړه جینه راوته هاه څه دې ته مګم راځي خو نو دا په دې داسې نو جوړ کړی جو ما بنا چون بیا تم ته ایوه تم په غلا ته ني تم دا زرګر راوته زرګر راوته ولکه مله داسې په دې جوړ کړی چې ګنګري پکې چې دا دې په واځه باندې را دا تا دا په دې په واځه ظالم خذک ولاږي خو شومدارو کو اتیتنا ټوکره اتيبه مسجدواله ورغه غن او په توېفه مزدور د ټاکه کې اوږی اتیفه ترکار چې په اټا ټاټه راغولا نو هغه دیوال چې ده ته جوړ شو چې ده دیوال ټاکه کې دی او د رغلا کول او هغه دیوال برابرې وته چې جوړه ټولي تین دوه موزمته یې زرګرداري ترته جواب دی چې په غل کې چې پای ورته وایچوي چې پای ورته راوړنه ده لټناره وي به یې نه برابرې کیږي یو ګورې دا خواري نه قرطان دي چې په یو برابرې دی ورتنه چپه دی. کم یو ور برابر دي ولیدای ته چې تو ښار نشو اله امام بخاري په ته ورته در تبا وبول پته لري چې کم ترت دی پای ورتني اړ نه قرطان دي تو کې تپوت کوي چې کله اغوانه ورته مولا نو اغا اغا راته وایته به تخلا دي ورته ځو کوم اخلاص کم کو بیا ودا غلطینه کې بیتنګ فزوا په تا درته کوم تبفما دېته ورته کنه ماته بيته یو ورته نه ماته بيته وبل جوړ ا کتاو دې ته مو پېږې ټول بیان ویلای چل تللي دې باچا لمبو دې دلته کېال نو تاخ تا باچا له مو دې کړه ته چلي دې سې و ماو کوګلې دې دا پېټ تا چې دې جنات تللي باچا دې دمانه په کې توښتا ما ته راته ما کوي دا هغه ټکټور تمکله هغه په خدا پته ملېږي نو فرمایي چې او الله واحد الله يهودي الله صمد الله بنيادر لم يلد ولم يولد نده نته پیدا دی او نه ده چانه پیدا دی ولم یکل له کو وان احد او نته دطارا مثل کو وان مثل احد یو کاتو هم تر دو ک یو کاتو اتجه الون لله اندا د سوره بقره بنیات نمبر ایت تھے یا دیناله پښتې اته جالو نل الله اندادا کتلین نا لم یکله کو کون احد دا غتو غن طرف کائنات کی نشتا اې توک نشتا رایوانه هاجر تو کې د خلار आरती باران پخپل ورې بیماری پخپل راولي شباب پخپل باندې ورکې غاری او کار پخپل باندې کوي ورته کې نې برقتی سورت تو الفلق دا مکی سورت دی اوس هغه په اعتبار د نزول سره د نمبر سورت وو پس دی سورت الناس نازل کې وو او بخ کید سورت النجم نه د قران کریم د نزول په اعتبار سره نمبر سورت او دا سورت د نزول په اعتبار سره د قران شلم نمبر سورت او په حال کې یو تل 11 نمبر سورت ما قبل, ما, ما قبل کی صورت الاخلاص تے او دا صورت الفلق تے دا, دا صورت الفلق و پت دا صورت الفیل ننازل نا شوئے دے او مخی دا صورت الناس نا نازل شوئے دے دا دن مخی صورت الفیلو دن پت صورت الناس پہ اعتبار دا نزول سرا دا نزول لے فما قبل کی بیان د توحید دا